Benvinguts senyores i senyors, benvinguts i benvingudes. Seguim a la promoció de radio Ràdio Pela Fugila. Avui anem a xerrar d'un llibre, un llibre que no és nou, sinó de fa uh, unes setmanes enrere, tres mesos concretament, més o menys, qui fa no fa, i, i volem presentar-lo, comentar-lo amb el seu autor avui a casa nostra és el llibre quan tot estava per fer un llibre, no sé si m'atreviria a qualificar-lo de memòries, de Lluís Madí exalcalde de Palafrugell Lluís Madí, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia Memòries d'una època que més o menys tots els que ja tenim una certa edat varen amb el seu moment, uns amb molta memòria, com vostè mateix, altres que en aquell moment ens semblava tot estrany sí. com jo mateix per l'edat que teníem no? Estrany ens ho semblava a tots eh? <laughs> perquè era un canvi real radical. Però no teníem més consciència segurament, dels que teníem... Mira, jo, consciència del que trobaríem i de com funcionava, la veritat és que poca. El que teníem és molt il·lusió i moltes ganes de canviar les coses. Però consciència del que realment significaria i les complexitats i les dificultats i les facilitats, s'ha de dir tot, que trobaríem, això no. No ho teníem perquè és que no ens hi havíem trobat mai i era impossible. No? Són memòries sí, en part sí però el llibre es va pensar al principi en... bàsicament per reproduir i donar a conèixer textes que, que es van escriure en el seu moment des de l'alcaldia i que jo pensava que, que havien passat bastants anys i que bueno, potser valdria la pena treure'ls a la llum una altra vegada per veure què es deia i com se's feia en aquell temps, no? Però realment quan m'hi vaig posar no em vaig tenir prou amb això. i llavores són unes memòries, efectivament, però també és una mica d'història, no, no, no, no les meves memòries personals només, sinó també una mica d'història i, i de, de, de la transició de l'època que de canvis que hi va haver a Espanya a partir de l'any 75 de l'altre segle, esclar, del 1975 i, i també, doncs una reivindicació del municipalisme perquè jo sóc dels que pensa que es, es critica molt tota la transició i efectivament hi ha molt per criticar eh, jo la defenso, pesar de tot globalment, però entenc les errades i les insuficiències que va tenir i les comparteixo en part moltes, no? Uh, però del que jo crec que sí que coincidiria amb tots si ho reflexionéssim una mica és que l'administració més maltractada d'aquests 40 anys i la l'oblidada absolutament i la preterida ha sigut, han sigut els ajuntaments, la municipal i no s'ha fet res, no s'ha arreglat res ens han deixat de la, de la mà de Déu en els municipis i tanmateix si avui en el país es nota el progrés és gràcies als municipis, perquè les de més administracions eh, han sigut perfectament inútils en moltes coses. No? Això va ser un lema molt polític, no? aquest de construir Catalunya des dels municipis. Sí, sí, sí. Ja, això... Jo, jo sóc de l'època en què aquest lema o aquest eh, eslògan, o com ni vulgueu dir, eh, era el que treballàvem des de la Federació de Municipis de Catalunya i els nostres dos referents eren l'alcalde Nadal de Girona i l'alcalde Pasqual Maragall de Barcelona. Eh, Surtosament, hi va haver un parèntesi, que és el que jo vaig poder aprofitar com a alcalde l'any 2003, de, del govern del Pasqual Maragall a, a la Generalitat i aquells van ser uns anys en què eh, marcaven el que havia d'haver sigut el país disbordalament no va ser, no? O sigui, no va ser abans ni va ser després després hem anat de mal en pitjor Quan tot estava per fer, és un llibre, com heu pogut eh, deduir d'aquesta primera conversa amb Lluís Madí basat o que ens parla dels principis de la, de la democràcia de la tornada o del municipalisme sí. dels ajuntaments sí, sí de casa concretament dels nostra... ajuntaments però és la tornada de la democràcia ho dit molt que bé. això va ser l'any 1977 les primeres eleccions no? les... Si no malament, o... no, les, les municipals els... el 79 79 dos anys des, després per tant ja portàvem una mica d'entreno de, oh, bueno, el Franco havia mort el 75 eh, i el 77 hi havia hagut les primeres eleccions democràtiques mm mig democràtiques, mm. encara les del 77 Arranquem el llibre arrenca l'any 79 doncs. sí, sí. Um, bàsicament amb primer, sí, amb el primer sí, mandat sí. democràtic ah, no que no va ser el seu no, va ser la de l'alcalde Joan Ola mm. sí, sí. i vostè ja hi tenia molta relació aleshores? sí, és esclar eh, pensa que en nosaltres en aquell temps el partit socialista el PSUC, que era l'altre gran partit de l'esquerra eh vam guanyar les eleccions municipals a la majoria dels pobles de Catalunya eh, i en canvi en alguns altres no com va ser el cas de Palafurient que va guanyar eh, llavors Convergència no? i teníem un pacte eh, que ens van dir bueno, això ara el que es tracta en els ajuntaments és de barrar el pas en el franquisme sociològic i tal i això ho identificàvem, amb més o menys en cert, però ho identificàvem, perquè ja saps que en fi, tots els oïdors saben, tots els oients saben que cada poble és diferent, amb això de les eleccions municipals, però en general ho identificàvem amb l'OCDE, no? la, la continuació del franquisme, i en canvi el catalanisme conservador eh, anava retreçat, com que durant els anys de la dictadura no havien fet gaire res, i ens havien mogut molt més els partits d'esquerres, es que anaven retreçats. no tenien persones en els pobles, no tenien organització, però tanmateix ens semblava que un partit de dretes democràtic i conservador català era convenient que hi fos. No? I per això vam fer el que es va dir el pacte de progrés, que consistíem que en tots els municipis que els números donaven, que eren una gran majoria, la immensa majoria dels municipis catalans, Uh, pactéssim PSC, PSUC i Convergència, i aquí es va fer així mm -hmm. Per tant uh, Joan Ola, Albert Joan va ser el primer alcalde de, de Palafrugell, i tot estava per fer? Que, que com es van trobar la situació amb els ajuntaments de l'època? Uh, eh, també era molt diferent, n'hi havia que estaven millor i n'hi havia que estaven pitjor Parlem de Palafrugell, doncs uh, Palafrugell era el que estaven millor uh. Palafrugell havia estat bastant ben administrat i a més, eh, hi havia una cosa que, era, que jo crec que va tenir molta importància i és que lany a partir de l'any 77, quan es van fer les primeres eleccions i es va veure que l'esquerra tindria importància en aquest país i que la, la il·lusió que tenia el franquisme de perpetuar-se, eh, doncs això no podria ser possible perquè el PSOE ja l'any 77 es va perfilar com una alternativa claríssima. A la dreta espanyola. No? Aleshores tot, tot, tot això ens, ens, ens va portar a que mentre no es convoquessin unes eleccions locals, eh, els partits democràtics que havíem participat en les eleccions generals eh, van fer com una comissió i vam sol·licitar en els consistoris que hi havia que encara donc dimanaven de la legalitat franquista eh, que ens rebessin, i que consensuessin amb nosaltres, no el cada dia ni molt menys, això no ens tocava ni n'hi hagués sigut pràctic ni possible, però sí, si s'havien de prendre grans decisions o temes de transcendència que afectessin anys a venir, que llavors doncs, ens, ens consultessin a nosaltres i ens reuníssim, no? i que ens expliquessin els temes principals que anaven en els plens i tot això. Eh, jo ho explico en el llibre, això, perquè crec que és de justícia explicar-ho hi va haver -hi pobles en què els van tirar escales avall que van dir, no, vosaltres no sou ningú si vos, quan guanyeu les eleccions municipals si sou capaços de guanyar-les ja fareu el que voldreu, ara som nosaltres i aquí estem i no us volem saber què fer res i va haver-hi pobles en què això es va dir que sí però no es va fer res i hi va haver-hi pobles com aquí que això va funcionar i ens vam anar reunint i vam anar parlant i això va ser molt bo per tot va ser molt bo perquè vam nosaltres començar a prendre com funcionava un ajuntament, com estava l'economia, vam conèixer els, els, els càrrecs de l'ajuntament que havia... És a dir, vam entrar ja una mica preparats i això se'ls ha d'agrair a l'equip que hi havia de l'últim ajuntament de la dictadura que, que jo crec que ho vam fer molt bé amb això, no? en aquest sentit. Va haver-hi, Lluís, molt de demòcrata reconvertit? De, a de tants que vulguis, a pilons, i encara avui, i encara avui... I encara avui per algun que es pogués aprofitar eh? no sé si no. o sigui, rentar-se la cara suposo que se la va rentar canviar-se la jaqueta moltíssima gent sí. però gent, després que hagi estat important ha existit, doncs, sí, no, gent, sí. gent, gent que, a veure podien ser persones que estaven a l'Ajuntament eh, franquista però que era, treballaven pel poble eh, que exacte, ministra, exacte. No? sí, sí a, em van entrar en... a l'any 79 d'aquests em van entrar algun en van entrar algun i en més d'un partit i, i no, hi eren persones honestes que estaven a l'Ajuntament perquè eh, ja saps que hi havia el tercio familiar i el tercio sindical i aquí és, els hi entrava gent al final de la dictadura que ja no eren partidaris de la dictadura i per tant sí que hi havia persones que ni tan sols pràcticament es havien de canviar la camisa que ja, ja entraven dit bé, bé, molt bé no, es van aprofitar i tant, jo crec que sí però després també hi ha hagut canvis de camisa més espectaculars no? i això no només va ser aleshores sinó que ha tornat a ser ara amb el tema de l'independentisme jo a vegades flipo al veure determinades persones fent propaganda independentista quan els recordo i els reconeca de, de l'any de, dels anys 70 i sempre estaven. No? Però bueno, tothom és lliure de canviar, només faltaria. Que són aquests els que han, han après de la, de la història no? que ah. val més estar a favor del corrent i potser d'aquí cinc anys seran una sí. vegada Patriotes Convençuts vés a saber, no, no? vés a saber sí, sí. <laughs> molt bé, és el llibre quan tot estava per fer, és un llibre que, en el qual recordem aquells començaments hi ha, hi ha una cosa que sempre m'ha pre pre preocupant, no, però volia preguntar era una mica de xoc el que es va trobar als ajuntaments que en aquell moment per saber amb qui s'havia de parlar, perquè esclar l'arribada de la Generalitat va posar un altre personatge al mig de l'equació sí. que no hi era sí. eh, també estàvem acostumats, suposo al mando i ordeno que hi havia o sigui, que tampoc hi havia gaire coses a fer eh. el fet d'haver de, de decidir una cosa, haver-hi un intermediari que no hi era i un sí. altre ho, ho enfoques molt bé, perquè són dos temes que han pesat i pesen molt en el... bueno, un ja no, però l'altre encara que és que, esclar, els ajuntaments tenien una, una feina relativament relativament, eh?, perquè mai és senzill dirigir un ajuntament però relativament senzilla perquè estaven els de la dictadura, vull dir, estaven a les ordres del governador civil i eren delegats del governador civil no? i, per tant, tenien pautades les coses, i el que s'havia de fer, el que no s'havia de fer, i quan es deia, per exemple ara farem depuradores per dir-ho que les van començar a parlar de depuradores encara en temps de la dictadura. Doncs, doncs bueno, els ajuntaments no hi havia discussió si es anava per una depuradora. Sí, sí, sí, sí, sí, per, una, de per una depuradora En canvi, la segona qüestió que has plantejat efectivament ha fet molt de mal en els municipis. En general, el per a Todos i la instal·lació de les autonomies a tot Espanya ha sigut dolenta pels municipis perquè hi ha hagut una tercera administració i les administracions funcionen a base de voler tenir competències per justificar la seva existència. No? I aleshores eh, això ha, de, ha afavorit els ajuntaments arreu d'Espanya, eh, a tot arreu. A Catalunya molt especialment, perquè Jordi Pujol, que va governar, ja ho sabem tots, eh, més de 20 anys, i no se'n sortia amb les eleccions municipals perquè l'esquerra, el PSC, el SUC, iniciativa, després sempre eren majoritàries en els ajuntaments importants i en el 75 o el 80% de la població de Catalunya, doncs tenia una especial mania en els ajuntaments i procurava que fossin ben petits i tenir tenia'ls ben collats i controlats. Això no, no va ajudar gens, no va ajudar gens. En... Es pot dir. El Jordi Pujol va anar als Jocs Olímpics del 92 a remolc i, i, i gens d'entusiasme. Per què? Perquè, clar com que el, el sistema d'organització dels Jocs Olímpics diu que ho fan les ciutats, no els estats ni les regions, sinó les ciutats, uh -huh. esclar, el protagonisme era Barcelona i no era Catalunya. I de Pasqual Maragall, no? I, i a més, Pasqual Maragall, exacte indirectament se'n va beneficiar tot Espanya m'atreveixo a dir i fins i tot el que més tot Catalunya com és lògic dels Jocs Olímpics però clar, era, la bandera era Barcelona i això el Pujol el tenia fora de, de mare i no, no li agradaven els Jocs Olímpics I, no, i sempre la Generalitat ha intentat cap i disminuir els ajuntaments sempre, excepte, ja dic el trienni del Pasqual Maragall. Mm -hmm. Com va governar el partit socialista amb el Pasqual Maragall al capdavant? Amb el tripartit, no va ser? O sí, això va ser sí, sí, amb el tripartit. Amb el tripartit sí, que, sí. Que iniciativa i Esquerra Republicana. Sí. Quan, quan parlem d'aquestes competències municipals, sembla que no n'hagim après res en 40 anys, perquè encara tenim, sobretot això que diem d'Ajuntament i Generalitat, però és que aquí hem de posar consells comarcals, diputacions... Va, tot els, consells, com manar, no? els consells comarcals responen a això que t'he explicat, de que que el Pujol volia disminuir el poder dels ajuntaments, els anys comercials són una bestiesa, una bestiesa absoluta no, no serveixen per res i, i són organismes polítics de control dels municipis i res més, en la majoria dels casos n'hi ha que estan molt encertats com per exemple el Pla de l'Estany Banyoles i 7 o poblets petits això és una unitat que funciona molt bé, però el Baix Empordà per exemple és un exemple d'un disbarat jo m'hi vaig oposar, em van criticar em van dir de tot, es van fer campanyes està a l'avantguarda em va dedicar un article però continuo d'opinant el mateix, el Baix Empordà és un disbarat, no té cap ni, cap ni cap ni peus com pot existir una comarca que es digui el Barcelonès que hi ha la Corporació metropolitana que hi ha aquells municipis tan potents. Com pot existir la metropolitana del Solcí? No? Com pot existir una comarca que es digui l'Alt Empordà o la Selva. i amb la capital a Santa Coloma, quan tota la vida de la selva està a la costa amb Blanes i Lloret, que són dos ciutats potentíssimes. No? he parlar molt de fer la Selva de mar. exacte, no? ah, que sí. que és, no. és normal. I aquí el Baix Empordà s'hauria de resoldre amb tres o quatre unitats urbanes, que estarien al voltant de Sant Feliu de Palamós o de o, o potser de Palamós per a Frogeixuria de Rumiabech o i de la Bisbal i de, i de Torruella i amb això funcionaria amb la mar de bé, no? perquè una mica com funcionen, no sí sé diran si no bestties de les àrees bàsiques de salut. Sí, no. una mica sí I, sí sí, una mica. I, i el sistema portuguès el, en el llibre el que el llegeixi Urrà, uh -huh. que defensa el sistema portuguès d'organització municipal. Aquest? El sistema portuguès vol dir que hi ha una unitat més gran i que tots els pobles que existien continuen existint, tenen el seu alcalde, el seu consell municipal i tenen unes determinades competències. Les que es creu que fan poble, com cultura, per exemple, o així, no? I festes i coses d'aquest tipus. I, en canvi, les grans competències, com és els grans serveis, recollides de basura, neteges, policia local, eh, urbanisme, les comparteixen. Quan dic les comparteixen, vull dir que el, el que surt a escollit president del Consell de cada poblet o de cada nucli, està en el nucli total per definició, sí? Guny o perdi en el, en el, en el conjunt del munici. Esta allà present, per tant eh, no hi ha la veu hi ha el vot d'aquell nucli petit. Per tant això, això és important I no? jo crec que és un bon sistema en, en països com el nostre que no, amb això no es diferencia de la resta d'Espanya en què hi ha un fraccionament exagerat de la, del mapa municipal no? Hi ha molts municipis que són per si sols per si mateixos inviables tenen 100 habitants, 70 habitants, 150 habitants, són inviables, no, no, no poden donar els serveis com els pot donar un de 20 i pico, o de 50 o de 100.000 habitants, per tant, no, no, té, no té ni cap ni peus. Ara, no s'ha de tancar cap ajuntament ni se li ha de treure a les persones que viuen en aquests petits municipis la possibilitat d'escollir els seus representants directament i que siguin els seus, encara que estiguin relacionats amb una entitat superior. Però llavors, geogràficament, les comarques s'han de dissenyar bé i no es van dissenyar bé, i no es van dissenyar bé perquè clar, es van es van limitar, en la majoria dels casos, el Pla de l'Estany no, perquè és una comarca nova, a traslladar a les comarques del temps de la República és que érem molts anys després i la societat havia canviat d'una manera espectacular les comarques de la República es van fer per la centralitat dels mercats principals de cada zona això ja havia desaparegut quan l'any no me'n recordo exactament quin any es va votar la llei de comarques al Parla, Parlament de Catalunya però vaja, era als anys 80, i per tant, un disbarat, una cosa molt diferent. Quan tot estava per fer, és el llibre que es va publicar el mes de maig de 2019, l'autor Lluís Sant Madí, records, memòria, propostes polítiques, i aquestes prioritats que comentava Lluís Madí de Palafrugil després del franquisme. Un llibre, Lluís, dirigit a les persones que no varen viure aquella època, o dirigit a les persones que la volen recordar? Dirigit a totes, perquè les que la volen recordar, efectivament, hi trobaran el record, Uh, i les que no la van viure a mi, si mi em diguessis quin dels dos col·lectius t'interessa més que la llegeixin sens menys tenir els primers que són els meus companys de feina i la meva generació i tal i faria molta il·lusió que recordessin i que recordéssim junts uh, quins t'interessen amb els altres perquè hi ha una sensació uh, bastant extensa en les persones que tenen avui entre 40 i 50 anys de que eh, a, a Palafrugell, o a Palamoso o a la Bisbal, o allà on sigui, més igual, eh, sempre hi ha hagut tots els carrers asfaltats, sempre hi ha hagut clavegueres a tot arreu, sempre hi ha hagut pavelló esportiu, sempre hi ha hagut una biblioteca magnífica com la que tenim a Palafrugell, que això hi era de sempre, que, que això, bueno, és clar, com que s'ha fet ja fa tants anys, doncs, bueno, esclar, naturalment que hi ha pavellons esportius, només faltaria doncs no n'hi no havia cap esclar, llavors, a mi m'interessa molt que aquestes persones entre 40 i 50 anys s'endonguin compte de que tot estava per fer no? perquè els ajuntaments eren corretge de transmissió del règim i en el règim era, era una altra idea no hi havia fiscalitat, això és veritat s'ha de reconèixer, eh? en temps de la dictadura la fiscalitat era ridícula baixíssima, però clar, no es feia res aquell dia en Quim Nadal que ha escrit també un, un llibre sobre la seva experiència al municipi, que és molt interessant que el van presentar a Palamós el divendres passat, I jo li vaig fer de presentador explica, jo no tinc aquesta estadística tan clara com la va dir ell aproximadament el 50% dels carrers de Girona a l'any 79 estaven per asfaltar. Aquí a Palafrugell us en diré un que direu, és possible, que era el vial, el Pompeu Fabra. El que es, via de, el que es deia ja, vial de circunvalació i que havia de, de, de, de treure densitat a la circulació pel centre, no estava asfaltat a l'any 79. Això és un exemple com estava en aquests pobles. I alguns han trigat una mica més. No, no, no, naturalment, naturalment, més, naturalment. Aquell era un carrer, tampoc teníem el carrer ample fins a baix de tot. Ni Tempo, teníem... No, el carrer ample va, estava tancat. Ni molt menys. I... Estava tancat, no tenia congelitat. el poble, no el recordo, però vostè sí que se'n recordarà, el va fer, amb, sempre Albert ser alcalde Joanola. o l'Albert no. Perquè va ser Joanola, als principis però dels 80. No, per, per qüestions de temps el vaig tenir d'inaugurar jo, però quan jo ja era alcalde, però ho va fer ell, el El primer. El segon, el segon ja no sí. i tots aquells edificis de l'aniversari és que per la Frugilla ha canviat molt eh? Mol moltíssim, el carrer Ample es quedava tallat per, per allà ja l'aniversari i i, i, no arribava, des... i no arribava a l'avinguda d'Espanya pisos baix i després hi havia un sot i vinga, i allà hi ha sí, perdisses, que sí, i perdisses bàsquet, sí. ja no, ja no trobaves mai sí, sí, sí, sí. 40 anys eh, ja per anar finalitzant eh, vostè ha comentat al principi d'aquesta xerrada que un dels propòsits en aquell moment era tallar el, el camí amb el franquisme, em sí. sembla que 40 anys anys després, eh, torna a de treure el cap clar uh, bueno, esclar uh, o sigui, no, no sé si no n'hem après res uh, jo crec que sí que anem n'hem après esclar, sí, aquí ho tenim, entre cometes ho eh, tenim senzill diem, torno al franquisme perquè hem tingut franquisme i el franquisme no va perdre, per dir-ho així es va morir al llit però no? uh, però fixeu-vos que l'emergència de l'extrema dreta a Itàlia que és espectacular amb aquest senyor que es diu Salvini o a França que ja és més antiga amb el Le Pen, o a Inglaterra amb el Boris Johnson i el Faragy en els de l'est. Ja no fin, parlem dels països ja, de l'est, ja, ja no, no de l'Erdogan a Turquia, del Trump a Estats Però Units. i, i Tots els països escandinau sembla que tenen prou potència, amb uns països que haurien de, de, de que sempre de... havien marcat sí, sí. El, la pauta de ser més civilitzats i, i, socialdemòcrates, i, més, i més socialdemòcrates socialdemòcres, exacte. Per tant, jo no sé si és exactament que torna el franquisme. És veritat que aquest partit estrambòtic que ha sortit d'extrema dreta eh, en les seves eleccions que es diu Vox sí que fan servir sense cap complex a la simbologia franquista, perquè això és una de les equivocacions de, del tornisme, del bipartidisme. Jo crec que el Partit Socialista i el Partit Popular, amb això, a part dels altres problemes que puguin tenir, de corrupció i tot això, amb aquestes coses s'han equivocat molt. És a dir, no han, sigut, no han tingut la capacitat, en un cas que els socialistes i la voluntat en l'altre que els populars de realment erradicar el franquisme des de, de, de, del tot, no? És a dir, la diferència, les diferències que hi ha entre països molt més democràtics que ens pensem o que diem que són, i que podeu, són més democràtics que nosaltres, no? És clar, Alemanya no pot existir una fundació Adolf Hitler i aquí existeix el Francisco Franco però és que he vist que en protesta per la trobada aquesta de Biarritz, del G7 eh, amb determinats ajuntaments i llocs públics de, de França uns grups alternatius ecologistes i d'esquerres eh, han despenjat el, la foto del Macron de la sala d'actes o de la sala de plens i els estan demanant, em sembla, que cinc anys de presó sí. i una, una fotrocada d'euros de multa. Una bogeria d'euros de multa. I dius, home, Déu-n'hi-do, no? O sigui, esclar, aquí, en canvi, hem sigut laxes amb aquestes coses i que potser estar bé, que potser estar bé, perquè em sembla molt exagerat, això. No, que si et deixés la foto del rei. Sí, no? uh, sí no. em, em, em sembla molt exagerat. Però, en canvi, hem sigut uh, absolutament incapaços de... Eh, doncs mira, treure noms encara en els callejeros de, en els nomenclàtors de ciutats importants no fa gaire he estat a Santander i encara hi ha noms per exemple el general d'Àvila això només i... demostra que a ells ja hi va bé no? suposo clar, sí. bueno, és una ciutat en què em sembla que sempre ha governat el PP o no sé no, no, no si ha arribat a tenir mai un alcalde socialista i bueno així ho han deixat estar sí, sí ja veurem, doncs, que hi podem fer, i de moment haurem d'esperar que, que... Però vull que... dir-te amb això sí, que, que l'aparició de l'extrema dreta no és un fenomen espanyol, no és un fenomen europeu. Mm. Ara, aquí té aquesta forma encara més lletja, encara més rància i més desagradable, que és que conserven els tics del franquisme. Sí. Va dir un polític a fa poc, que no, no havien de i estaven dormitant. Estaven dormitant, dormitant sí, sí. I amagats, amagats no, no, és, bueno, les ales sí, d'algú o l'altre. No? Això és el mateix que Itàlia, eh? Vull dir que el Salvini és, és un personatge que estava també adormitant i que ve del, del Mussolini i, i és així el que passa és que no ho pot dir ho té prohibit de dir-ho però en realitat és una espècie de Mussolini no, no, és, no és gaire millor no, no hi veig gaire una mica Mussol, sí, no, no, sí no, no. Mussol segur en feia jugar Uh, Lluís Madí, uh, què més ens voldria dir, recordar ja com a última qüestió per acomiadar d'aquesta xerrada d'aquest llibre, quan tot estava per fer, perquè hem tocat diversos temes, però sí. jo no sé si me n'oblido no. algun uh, no. dels principals de, del llibre. A més, si els, eh? diem, si els diem tots, llavors no ho imaginarem. <sí> uh, no, jo, jo l'última cosa que dic, que està en el llibre també, és a les persones que s'impliquin, que, que s'hi posin, que no els hi faci por a les llistes i que es fiquin en política municipal, a pesar de les dificultats que hi ha, a pesar de l'escassetat de, de medis, de la gran demanda, i de la gran pressió, perquè, clar sobretot en pobles del tipus mitjà com Palafrugell, eh, ens, ens ve tot a l'Ajuntament, com que les persones no tenen un referent si tenen un problema que s'ha de resoldre per la via judicial, moltes vegades van a l'Ajuntament si el tenen per la via Hisenda o el que sigui, moltes vegades van a l'Ajuntament per què? Perquè no hi ha eh, altra eh, presència de l'Estat en el poble que l'Ajuntament i per tant l'alcalde és eh, una mica l'alcalde i el seu consistori doncs el referent de tot de tot, malgrat això que ho fa difícil, malgrat l'esquassetat de recursos la política, com deia eh aquell, recordo ara exactament qui, de qui és la cita, o la fas o te fan. I, per tant, jo el que recomano és que les persones normals i corrents que tenen capacitat, que tenen idees, que s'estimen el poble, eh, i sobretot els joves, creguin en el sistema. El sistema no és dolent, la transició no va fracassar. La transició és una cosa que en podríem fer seminaris i debats i tot el que es vulgui, i llargs perquè, és clar, tot en política parteix d'una cosa que no es pot defugir mai, que és la correlació de forces. Tu has de saber quina força tens tu i quina força té l'adversari. I a partir d'aquí has de traçar les polítiques més intel·ligents per acostar-te com més possible en els teus objectius. I la transició va ser això. Nosaltres, els demòcrates, érem minoria. Érem minoria a les administracions a l'estat a, a tots els organismes de l'estat, ja no parlem de l'exèrcit imagina't i potser és que també ho érem a la societat, la, la societat a partir dels anys 60 eh, amb la prosperitat que va portar el turisme i el desarrollisme i tot això eh, la societat catalana i espanyola es va acomodar en el franquisme vivia, no era franquista, vivia bé, no? vivien bé mm. i per tant el canvi bueno, si... Sí, Sí, és clar, semblava que era molt lleig el de Falange i tot això feia feia repugnància però, però, bueno, es anava visquent bé i el país progressava Aquí aquella ser l'eurofragia de con franco vivíamos mejor Sí, no? encara, encara hi, deia, hi havia gent que, que ho va dir al principi sí. Per tant, jo crec que donada aquesta correlació de forces mm. que no tenies una majoria social que no la tenies els sindicats eren clandestins, els partits també, i eren minoria els que estàvem afiliats a una cosa o una altra o a les dues. I en canvi, davant, l'aparell de l'Estat era molt monolític i estava molt, molt ben agafat, home, no se'ns podia demanar miracles, eh? doncs déu del miracle que es va fer amb errors sí. o no amb errors ho error trobem, trobem a tot, a l'empresa privada a l'empresa pública sí. i allà on sigui sí. eh, es va fer una cosa que jo sincerament no seré pas que critiqui Lluís m'ha eh, dit, quan tot estava per fer aquest llibre que podeu trobar a les, eh, sí, les llibreries, llibreries de, de Palafrugell, de Palafrugell sí. doncs hi podeu buscar cercar i, i trobar a casa nostra per si us interessa, aquests records aquesta memòria històrica de casa nostra de primera mà del que va ser durant molts anys i en dues etapes, sí. alcalde de Palafrugell sí i que jo no sé si encara alguna vegada no, no, no no es no. diuen, també en català d'aquesta aigua no... no però, aquest estiu n'he fet 72 i, i, I, i, i si fóssim indis estaríem al capdavant no? sí, bueno, esclar i el president dels Estats Units en té més que jo però no, no és el cas Lluís m'ha dit disfrutar de la vida que és el que ens queda gràcies gràcies